U prvoga dana nedjelje dođoše Marija Magdalina i druga Marija da osmotre grob i gle, zemlja se zatrese veoma jer anđel gospodnji siđe s neba i pristupivši odreći grobnich i siedziasze na niemu, A wice niegołobij zekał mu ni. I odjęło niego obieło kaosnieg. I u strachułodniega uzdrchtaze strażary i posta doszekał o mrtwi. A anđeo, odgovarajući reče ženama, ne bojte se vi, jer znam da Isusa raspetoga tražite, nije ovdje, jer ustade, kao što je kazao. Hodite da vidite mjesto, Gdje je je łeżał gopo I idyę bardzo i recy te uuczennici ma niego wim Do da ustady z mrtwych i głę. On cię pre dwa ma otycił gałiłeju. Tam ocie tego widdzie ty E to I izišavši brzo iz groba, sa strahom i radošću velikom, pohitaše da jave učenicima njegovim. I kad i džahu da jave učenicima njegovim igle, srete ih Isus govoreći, radujte se.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 А док оне иђа хугле, неки од стра жара, дођеше у град и јавише прво свештеницима, све што се догодило. Аони, саставши се са старјешинама, учинише вјеће и дадуше војницима доволјно новацав. Govoreći, ci, każe te uczennicy niego wydodziosze nociu i uradoszego, Dokmo mi spawał je. I jako to czuje na miestnik, my mi cię mogą wiery ty i was oswobody ty a oni, uzevši novce, učiniše kao što biše naučeni i razglasi se ova riječ među judejima do danas. A jedanaist učenika...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 Na nebu i na zemlji idite dokle i naučite sve narode krstiću hojme Oca i Sina i Svetog Duha učiti da drže sve što sam vam zapovjedio I evo ja sam s sa sobom u do svršetka veka a mu glas naše majke crkve u stihirama koje smo pojeli kako kaže, kako movi kako priziva ali moramo biti svjesni da je to glas koji mali broj ljudi danas čuje da je to radost koju će vrlo mali broj ljudi danas posjetiti. Zatvoreni krug i najuža zajednica crkve danas i sjutra će se radovati. A najveći broj braća i sestva će samo gledati i neće razumjeti. Gledat će jer oči imaju ali neće vidjeti. Slušat Jer uši imaju, ali neće čuti. Jer imaju izgled da su živi, a mrtvi su. Imaju srce da Boga i bližnje zavole, a samo sebe ljube. I zato ovaj praznik, nažalost, Iako je ponuđen svima, bit praznik vrlo malog broja ljudi, maloga stada i one sveštene duhovne porodice, mislimo na ljude koji su duhom svetim, sjedinjeni sa Bogom. Samo će oni znati da se raduju Samo oni mogu da prepoznaju dubinu i težinu ovih događaja. Drugi, kako rekao smo, gledaće, slušaće, prisutni biće, ali neće razumjeti. Čuli smo kako majka crkva poziva kroz jednu stihiru ne samo jednog čovjeka, Ne samo ni jedan narod, jer crkva nije ni srpska, ni ruska, ni grčka, ni jerusalimska. Crkva, braće i sestre, ona pripada svima. Pa u jednoj stihiri, duh sveti kroz crkvu poziva i kaže, priđite, Svi narodi, da se poklonimo Hristu koji nas izbavi od smrti i darova nam život vječni. Poziva sve narode, jer događaj ima takvu kosmičku dimenziju i Vaseljenskog je karaktera. Tiče se svakog čovjeka i svakog naroda. Ali valjda nikad nije tužniji taj poziv bio nego što je danas. Zamislite samo kako snažan kontrast majka poziva narode, a narodi srljaju u oganj vječni. Živimo u vremenu, braće i sestre, kad smo pojehali adske konje. Konje kojima upravlja i koje je dresirao sam džavo. I jašemo ih i krećemo se i sve većom brzinom, sve više se udaljujući od majke crkve i od njene radosti, koja je trebala da bude i naša radost. I zato sve više tužnih, sve više oboljelih, sve više nezadovoljnik, sve više narkomana, alkoholičara, Ogudaka, sve više bolesnih i duhom i dušom i tijelom, sve više samoubica i ubica, sve više ratova i masovnih uništenja, sve više džavola u ljudima. A zašto? Jer smo se odvojili od crkve, a izvan nje radost ne možemo da primimo. Niko ne može da primi radost, a da bude istinska i u punoti sem ove koju nam danas crkva nudi i na koju nas poziva. Priđite narodi da se poklonimo Hristu koji nas oslobodi od smrti, i sobom darova život vječni. I pogledajte, braćo i sestre, kako narodi reaguju na to. Pogledajte, kud smo i mi krenuli kao narod. je sa nama bijeli angel, to je onaj angel iz ovog evanđelja, koji je bio u plamenom izgledu sa licem, sjajnim, od koga su stražali popadali u nesvijest, to je onaj Mileševski bili angel, po predanju sam sveti arhangel Gavrilo, koji otvorio, odpečatio grob i kao blagovjesnik Prvo o ženama mironosicama, a onda i apostolima, objavio novu vijest. Istina najavljenu i onog dana kad je blagovijestio presvetoj bogorodici. Raduj se, blagodatna, gospod s tobom. A evo danas objavljuje da je onaj koji je začet utrobi presvete bogorodice Ustao iz mrtvih i donio radost. A vrlo brzo poslije toga one srijeću i njega samom, vaskrosloga kojim govori, radujte se. Međutim, ta radost, braćo i sestre, Ona je moguća, kao što je moguće da lobanju prosviramo metkom samo ako on uđe i pogodi. Ako promaši metak, znači ništa od samoubistva. Ako nas promaši pozdrav gospodnji, ako ne uđe u naše uši, u naše oči, u naše nozdrve, U naše usta, u naš um, volju i srce, ništa od života. Ostado smo mrtvi. Zato je mnogo važno da pažljivo pristupimo, da pažljivo pratimo sve ove događaje i da uz Božiju pomoć ovaj pozdrav, raduj se, uđe u nas... Istina, mi nismo prvi put pozdravljeni na ovaj način, ali se ne vidi da smo čuli. Ne može neko ko je čuo, ko je čuo, raduj se da ne gasi cigaretu. Ne može neko ko je čuo, raduj se, da ne prestano živi u iluzijama, u fantazijama, u filmovima, u serijama, u romanima, u pozorištima u zabavama, u grijesima. Ne može neko ko je čuo raduj se da ubija sebe i da ubija drugog. Jer to raduj se, braće i sestre, to je pozdrav gospodnji. To je radost i to je pozdrav koji nam dolazi i smrti. Ko koga pozdravlja poslije smrti, braće i sestre? Kad smo mi to čuli, nema pozdrava i postoje rastanci, odvajanje. Čuli smo i majku onog djeteta koja je došla do proroka Jeliseja da ga moli, da ga preklinje, da dođe u kuću vjerujući da je čovjek Boži da ju podigne mrtvoga sina. I šta imamo, vidjeli ste, čuli ste, a najvjerojatnije niste, čuli jeste, ali niste zapamtili, da ponovimo, je Lisa je došao i nadnio se na nad mrtvo dijete, stavio svoje oči na njegove oči, svoj nos na njegov nos, svoja usta na mrtva usta, Sina, majke i svoje ruke na njegove ruke i svojim dahom vratio mu život. Vaskrsao ga, podigao ga. Međutim, i Elisej i taj sin i majka njegova umrli su. A Gospod naš Isus Hristos, braće i sestre, prorok samo najavljuje kako će se sve desiti, a господ naš, on je dolazi da prisloni svoje oči na naše oči, svoj нос na našo nos i svoja usta na naša usta i svoje ruke na naše ruke, nego uzima sve naše, ulazi u našu prirodu, i postaje čovjek. Sve ima prste, ruke, sve ono što nas boli. Ima dušu u kojoj se nalazi središte naših problema, bolesti. Ima srce, ima um, ima sve što mi imamo i što nas boli, braće i sestre. Sve je on to primio, međutim, u njemu nije Postojalo sjeme problema, to jest sjeme grijeha, jer on je začet besjemeno od duha svetoga i došao kao novi Adam da nam ponudi istinski život i rados za kojom svi mi tragamo. Pogledajte sebe, zar ne tražite svi rados? Kad se sve svede, sve to što radite, sve to što činite, svi vi tražite radost, utjehu. Istina, svijet nas je naučio da radost tražimo tamo gdje ni životinje ne nalaze. Da radost tražimo tamo gdje demoni, braće i sestre, muče sami sebe. To su sve ove Ponude, široke ponude koje nam svijet nudi, svijet zabave i razonode. Tu nema radosti, broći i sestra. Gospod je jedina radost, istinska radost. Zato On, svojim o očovječenjem, primivši sav naš sastav, svu našu prirodu, Ubratite pažnju, to je mnogo važno, to je važno kao što metak treba da probije glavu samoubice, koji ne može više da podnese život u besmislu. Toliko je važno da taj pozdrav, ta istina pogodi naš otvrdli um, gordu glavu i bezosećajno srce da bi izazvala život. Ta radost koju on sobom donosi. Raduj se čoveče, raduj se brate, sestro, raduj se i narode srpski i svi drugi narodi, radujte se. Sve je gotovo, sve je ponuđeno, sve imamo, braće i sestre, bukvalno, kao na dlanu. A nije kao na dlanu, nego imamo na dlanu. Evo još malo za koji trenutak, kad krenemo, da primamo radost, da se nasvađujemo njome, bukvalno ćemo imati sve u dlanu, tijelo Hristovo, onoga koji jeste naša radost, jedina naša radost i bez koga radosti nema nikome, nikad je bilo nije i nikad je biti neće. On tu danas sa nama Donosi istu onu radost koju je prenio apostolima i mironosicama. Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, i radujte se. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja, i radujte se. Sve se ovo dešava, braće i sestre, poslije onih dana, poslije smrti, poslije vaskrsenja. Ova liturgija koju služimo, ona je direktna posledica Vaskrsenja Gospodnje. Direktna posledica. Sada ako bismo okrenuli da pratimo duhovni kabal, došli bismo direktno do ovog događaja. Radujte se. I liturgija, to jest crkva pravoslavna, tu radost prenosi. Kroz vjekove i donosi evo i naše dane i u dane koji tek treba da osvanu, sve do onog zadnjeg sudnjeg dana koji prethodi onom nezalaznom nevečernjem, u koji će ući samo obradovani, samo oni koji su radošću vaskrsenja ispunjeni, to jest koji su duhom svetim sjedinjeni sa Otcem i Sinom njegovim, u zajednicu neraskidivu, u zajednicu nenarušive radosti i bogaženstva. Ovo što mi danas radimo, mislimo na svetu liturgiju, ovi praznici koje mi ovih dana praznujemo, Oni, braće i sestre, oni donose vrlo konkretne podatke, konkretne informacije. To što mi doživljavamo veliki petak na ovaj ili onaj način, to što mi vas krz doživljavamo na ovaj ili onaj način, to je naš problem, braće i sestre. To su naše zablude, ne jedine, nego jedna od mnogih zabluda. E nema ništa gore nego kad uspijemo Vaskršnje jaje da postavimo u onu korpicu koja je sapletena od zabuda. To je valda projeva najveće zabude. A čuli ste da i sodomljani ili sodomiti, kako ih naziva jedan od savremenih otaca, ovi koji traže da sodom ima svoja prava, ili da možda bude nova prestonica svijeta. Kako i postavlja pitanje arhimandrit Rafajel Karelin, da li je moguće da će Sodom biti naš novi dom? E ti sodomljani šalju vaskršnja jaja pravoslavnim episkopima, konkretno i našem arhijereju, čestitajući mu Vaskrsenje Hristova Sodomiti Muže ložnici Oni koje je Oganj spalio u Sodomu I koje će oganj Da spali i u ove naše dane Šalju vaskršnja Ja i vaskršnje čestitke To je, braći i sestre Satanski cinizam Čuvajmo se i mi da ne clavimo vaskrsenje na takav način, da ne bismo gnjev Boži navukli na sebe i na svoje porodice, nego naučimo od crkve, čujmo od nje šta se dešava, šta se dogodilo i šta može i nama da se desi. A može da nam se desi da se obradujemo, da se radujemo, ne da živnemo, nego da vaskrsnemo. Jerovaj ovaj događaj je prelomni događaj, ako je Hristos vaskrsao, ali ovako, po ovom modelu, onda ti ne možeš više da živiš kako hoćeš. Ti, brate ili sestro, od današnjeg dana, ako nisi prije toga, a bilo bi dobro i da jesi, ali ako nisi, moraš da se odrediš, ne možeš više ići dva puta. Vozeći, ne možeš na dvije stolice da sjediš, ne možeš služiti Bogu i mamonu, ne možeš Hristu i satanu, ne možeš crkvi i anticrkvenom svijetu, moraš se opredijeliti, ne moraš za Hrista, ali za nekoga moraš, jer desilo se, dogodilo se, ovapotio se, ustao iz mrtvi, Vaskrsao je, vaznio se na nebesa, duhom svetim osnovoj crkvu, nemaš kud više, prosto moraš se opredijeliti. Zato i mi, braći i sestre, ne mojmo da podlegnemo pritisku judejskih prvosveštenika, ne mojmo da podlegnemo pritisku novca. Pogledajte kako je proklet novac kad se koristi na, na takav način u svjetlosti vaskrsenje. Pogledajte samo taj kontrast. Takav događaj. Život novi, život ponuđen svima, a oni plaćaju stražare da govore neistinu. Daju im novac, stavljaju džepove da ćute i da kažu da su ga učenici ukrali iz groba. Zamislite tu bijedu. I do dan danas, dobar dio naroda, odnosno ogromna većina, vjeruje u to. Vi znate da izabrani narod do dan danas ne vjeruje u Hrista, kao Mesiju. To treba da znate. Izabrani jevrajski narod do dan danas ne priznaje Hrista, a da ne govorimo o hrišćanima koje psima naziva. Do dan danas A ovako je počelo bogažiju i novcem čutite tako i danas mnogi braći se svite veliki novac se okreće bogataju da se čuti pođite sa ovim poškolama tamo gdje se živi od plate nema vjeruje ovo niko neće da vam propovijeda niko A ako propovjeda, propovjeda kao što oni šalju Vaskršnje jaje, Sodomiti episkopima. E tako može da prođe, ako uopšte ima propovjedi o Vaskršnom Hristu, a da ne govorimo onim otvorenim anticrkvenim stavovima kojima profesori opterećuju svoje učenike, dok U istoj toj školi možete da nađete na praktična uputstva iz seksologije ili iz praktikovanja nekih od magijskih radnji. Nema, braće i sestre, novac. Evo novac ali da se čuti o vas kraslome. Evo novac, evo vodeni gradovi. Evo novac, evo veliki hoteli koji nam još malo pa zatrpaše hramove, crkve. Evo novac, ali evo i bombardovanja. Evo novaca ali evo i sektaša, ne možeš ih ni muvogov kompovatat koliko ih imam. Ali da se čuje propovjed crkve, to ne smije. Svešteniče, imaš ti ličnu kartu, Maš ti borava, aj ti preko granice. Kao nema boravak. Boje se, braći i sestre, da slučajno ne procuri informacija, da se ne čuje, da se ne bi čovjek, da se ne bi čelja do bradovala. Nego ćemo mi, imamo mi rado za njih. Evo ti heroin, evo ti kokain, evo ti trava, ima je, braći i sestre, sjena više nema jer krava nema, jer ne može naduvariti. Ne može narkoman da čuva stado Ne može narkoman da muze Jer on je kravar Koju muze pastir ispre ispodnje To je satan Mi ćemo njih da radujemo Pjena odmora, napjeni odmora Ova serija, ona serija Eto radost, eto smijeha Eto tabletica, eto, eto svega, eto pjevačica, pjevača. To je ta radost. Ali onu pravu nemoj slučajno neko da je spomenuo. A i oni koji se drznu ili će biti ugušeni mitom ili silom ili prijetnjom. Jer propovijed o Vaskrskome Hristu je uvijek praćena sijemkom gonjenja. Jer kome crkva smeta, braćo i sese? Kome crkva smeta? Čime ona može da smeta? Zašto ne smetaju sekte? Zašto ne smetaju tolika lažna i eretička učenja? Potpuno lažna, potpuno eretička. Ne samo što ne smetaju, nego smo to odigli na nivo univerzitetskog znanja. Sve sama obmana, zabude i preles. I to na najjeftinijeg tipa. To ne smeta. A kome crkva smeta? I zašto smeta? Čime smeta? Smeta propovjeđu, braće i sest. Propovjeđu. Jer crkva, ona prvo što nosi, prvo što unosi, prvo što ti govori svešteni kad uđe u tvoj stan, kad se raspakuje, on kaže Mir domu ovome. Radosti moja, Hristos vos kresem. Pozdrav svetog Serafima Sarovskog. Svakog dana. Odmah počinje od toga propovijed. Ne gubi vrijeme. I ne traži drugu, jer to je vječno. To je zauvijek. To je za svako vrijeme, za svako pokoljenje. Pa i za ovo naše. Zato, braće i sestre, čujmo ovaj pozdrav i ne da ga miješamo sa mnogim pozdravima i čestitkama. Ovo je jedinstven pozdrav. I možemo da ga čujemo, i ne samo da ga čujemo, nego i da ga osjetimo, da ga primimo, to je za da se radujemo samo u crkvi i samo živeći crkvenim, to jest liturgijskim životom i ritmom. Kako možeš ti da budeš onaj koji se raduje? Nemate godinama. Gde si bio? S kim si bančio? Svake nedelje je Gospod tvoj ovdje s tobom, u tvom gradu. A džesi ti, s kim si ti, kote hrani, kote te napaja ili kote tovi, onaj koji će da te kolje, koji će kostima tvojim da se hrani. Zato vratimo se crkvi, vrati se, puštimo tumačenja, puštimo komentare, stavove. Ima tamo ko će time da se bavi oni koji nemaju pametnijeg posla. Trgnimo se. Evo, sve je radi nas. Sve je Gospod završio. Angeli su sa nama. Isti onaj Gavrilo je na našoj strani. Mihajilo. Svi svetitelji. Svi angeli. Majka Božja. Sve ta trojica, braćaj i sve. Sve je na našoj strani. Sve radi nas. I čista, i nerastvorena radost. Zato evo, pred dverima Vaskrasenja, gospodnjeg, čujmo još jednom ovaj praznik, ovaj pozdrav praznični. Raduj se i probajmo da ga primimo možda po prvi put. Kao da ga prvi put čujemo. Samo onako... Zgustnute pažnje, zgusnute pažnje, ne dajte umu da se da se razbije. Čujte te reči jedinstvene, Božije riječi koje su upućene čovjeku, nama, našem narodu i svim narodima. Radujte se. I neka bi ta bila u našim srcima i u ove praznične dane. I u sve dane nasga života da bis mo i mari i u bezkonačnoj braženoj vječnosti. A mi Bože daje.